Beno, eta bat ozen minutuetan antxeta irratiari buruz, hitz egin godugu, entzule guztiek, dakituten bezala, bantxeta irratia, bebi daso asko aldeko, Euskazko, eh? ba, irrati elkartea duzue, baina eh, aipatu harra dugu, tokian tokikotik ba, mundu maiarako beste proiektu batzuk ere bat hartan murgildua dela antxeta irratia, izan ere amark eh, erakundearen, eh, irrati komunitarien mundu mailako ba, e, elkartearen eh, partai dere bat antxeta irratia, eta horren harira, ba, Montpelierren, eh, bueno, ba eh ba, zuzenere, ba Kongresu bat, eh, Europako Kongre Kongresu bat ospatu da eh, duela egun gutxi. Bertan Aitor Errazkin lakideak parte hartu du Antscheterraren izanean eta hortaz xetasunak emango bitugu gatozen minutuetan, esan eh, bezala Aitor Errazkin lakidaren eskutik Aitor Kaixo Guardian. Guardian Colde, Guardian Entzuleak. Beno, ba lenik eta egin berbera da gure entzuleei azaldu balko genieke, eh baina gehiagotan aipatu dugu, baina e, zer den 10 ba, elkarteo erakundea elkarte hain zuzen ere. Bai, 10 erakundean hasi aurte mailan antolatua den erakunde bat dugu, e, mundu maian, bueno, ba, bosk kontinentetan laumilla, eh, irrati komunitario, irrati elkarte, irrati libre, azken finean irugarren sektorea ordezkatzen dugun, laumilla irrati antolatuak gaude. Europa mailari dagokionez kionez, eh, bueno, Europaari dago kionez eh, berreunda, hogeita mar eh, irrati antolatuak gaude amark erakundearen barruan. Eta azken finean, ba, aipatu dana, irugarren sektorea ordezkatzen dugu, eh, komunikazioaren eh, ba, demokratizazioa eh, defendatzen E, defendatzen dugu, ulertzen dugulako ba, komunikazioa eskubide bat dela eta eskubide hori ulertzen dugu ba, bere osotasunean ez gizarte zebilak, ba, informazioa ekoiztu eta zabaltzeko eskubidea duela hori, e, bueno, ba, bermatzeko lanean ari gara amarkerakundean. erakundean. herritareko hiko komunikabidetan parte hartzea, haien hautsa entzunara azteko ba, mugak e, badira, irrati elkartean ez, baina aipatu dugu, irrati txiki tokiak tokiak tokiak gara, e, guztien artean indar e, egiten dugunak, Europako Kongresu hortan ere, ba, topatu e, gara, egerti ezberdinak e, aipatu gara dugu, hizkuntza ezberdinetan, erralitate e, ezberdinak bituela, baina badela e, lan hildo amanko muntan dain zuzen ere, eta hortan e, indar egin beharra dagoela, hortatik e, balako topaketak ez da, Kongresu, Kongresu bai, dudari gabe garrantzitsua da horrelako ba, topaketan, norrako konferentzian elkartzea, gure jartunen barruan, bueno, egia da, elburu ezberdinak Berdinak ditugula, haipatu eh, dugu, komunikazioaren eskubidea bermatzeak, eskubide universal hori ba, bermatzea bainan baita, bueno, ba, legislazioak egiten dituzten ere, zea, erakunde e, ba, publiko guzti horien gana, Europar parlamentura edo eta bestelako egitaro, e, egitura ezberdinetara, Baitare, bueno, ba, lobi gisa baitare, bueno, e, lan egitea, ez, e, zentzu batean, baitare, ba, komunikazioen eskubide hori bermatzeko. Aipatzen duzu, ba, maupelerreko konferentzia, du gutxi izan dena, bertan maugaita boste herrialde, hor e, da izan ginen, eunkide, e, amarkeko eunkidea. Bildu ginen eta guztira ba, berrun bat e, irrati ordezkatuak izan ginen. Irrati guztiak ez ziren e, gerturatu, baina esan behar dugu ba, parte hartze oso-oso altua izan genuela. E, trans izan zen, e, bueno, itza, erabelik genuen itza ba, konferentzia horretan, bai transnacionala, transgeneroa, transmedia, transbertsalitatea, transformazioa, pixka bat e, guzti horren inguruan aritu ginen. E, argi dago ba, e, amarkabetan lan ahundia egin dugula ba, irrati elkarte, irrati komunitarioek baina badaga, badagoela e, ba, herrialde herrialde eralitate herri herri ezberdin bat, e, alako e, irrati dago kienez aitor e, ba, jardun aldi, kongresu hontan e, hori begibistako izango da, ez da ba, erakunde publikoek, botereak azken batean ba, irugarra sektoreko komunikabidekin duen begirunea, lekutik lekura askiz berdina baita askiz berdina da, dudarik be, bueno, badude egoera batzu, benetan bak eskagarria direnak, ez? E, bueno, aipatzea gatik. bedatzen egon ginen, bai ungarian ematen ari den e, bueno, legislazio, aplikatzen ari den legislazio berria, benetan oso-oso bueno, kalte baita bai da, irugarren sektorearen zat, fiskalizazio ikaragarria, e, bueno, eskatzen e, diete. E, Guztiz kontrakua izan daiteke, e, behar badastatu frantzesan e, e, dagoen e, zea legislazioa, eta gu eus, bueno, Ipar Euskal Herrian gauden ez, antzete Ipar Euskal Herrian dagoenez baitare, frantziako administrazioaren benpez Europa mailan e, bueno, behar bada Estatu frantsesaen e, jarrera ezberdina izan daiteke Esta e, berezia daukagu onartuaak kana komunitarioa, baina izan bezala. Bueno, ba Europa, e, e, Europako ekialdean eta hainbat bueno, herrietan oraindik ez da bueno, kontuan hartzen hirugarren e, bueno, sektorea naiz eta bueno, nazioarte mailako erakundeetan onartua izanten adez unezko ez, e, bere deklarazioetan onartua izan du errespetatu behar direra garri sektorea errespetatu egin behar dela, aplikatu behar direla bere eskubideak, baina naiz eta bueno, estatu gehienek izen betu e, dituzten, horreako rekomendazioak, ba ez dituzte aplikatzen eta benetan, ba, bueno, ba, esan bezala, ez, e, basterketa ikaragarria ematen da, Europako hainbat eta hainbat errietan. E, basterketa e, ekonomikoa batetik, baina ba, eta, bai ba, frekuentzen banaketari dago kionez ere, askotan. Bai, frekuentzen banaketari e, dago kionez seré eta kontuan hartu bar dugu bueno ba bai banaketa FM iri FM eh bueno ba, eh historikoki markatu <coughs> historikoki, bueno, ba, enpresa eta enpresa bueno, egitura duten dabidentzako eh, eh bereziki egokituak izan direla, eh, bueno, adibide garbia bat badaukagu, es, Euskal eh, Autonomia Erkidegoan eginden azkeneko lizentzia banaketan, ba seresan handi apistu eginduena, es, eta bueno, ba, pizka bat irizpide berdinarekin eh, jokatzen ari dira Europako hainbat lekuetan. erronkak eh, izango dira, bueno, ba, epe labur batean, gainera, eta horkizunari begira, bueno, ba, analogikotik digitalizazioa bat bueno, egituratzen ari da, eta argi bilibar gara izan ere, ba, baitare, ba, urrengo pauso horretan, ba, irrete komunitarioak, irugarren sektorea bastertu ba, Ez gaitezen, ez da. E, bestalde, beno, ba, kongresu ontan, e, Montpelierren, e, beno, ba, aipatu dugu, herrialde ezberdinetako irratiak, hizkuntza e, ezberdinak ere, ba, bat egiten dutela bertan, antxetik irratian adibidez, ba, euskaraz egiten dugu, eta alakoetan ere, beno ba, izkuntzuk utxituak edo minoritarioak ere e, protagonista bida, hor e, antxetik irratia bat du bere karpena egiteko, ez da. Mm. Ba duudarik gabe konton hartu bar dugu Europan bergeita bost milioi biztalde, egunero bon bueno, hizkuntza e, jatorrezko hizkuntzetan, hizkuntza minorizatuetan e, bono biziga garela eta badaudela ba sei hizkuntza minorizatuak ba, milioi bat eh ba edo pertsona baino gehi erabiltzen dutenak egunero es Kataloniaren kasua adibidez ba, nahiko esanguratsua da 7 milioi e, bueno, ba, biztale erabiltzen dute egunero katalana baina gero bada Europagarreki aldean badaude hizkuntza pilla, e, baitare, ba, bueno, ba, bereien komunikabide e, komunitario propioak e, dutenak. Orduan, erronka dirabaita, ba, gaur egun, e, bueno, ba, lanean ari diren erratei komunitario horiek, hizkuntza gutxituetan, lanean ari diren e, erratei komunitario guzti horiek, bueno, elkarren artean lankidetza bate sustatzea, horretaz hitzein e, dugu, baina horrekin batera baitare, bueno, esabarra dugu, maunpeleerreko konferentze horretan, Gutsi gora bera, iru blokez berdinetan, eh? banatu izan genitola ez da eh? bat eh, izango zen eh, komunikabideak eta aderazpen askatasunaren inguruan, hor bueno, ba UNESCO erakundeak erratik eh? komunitari buruzko naziarteko aderazpenak aipatu eh, izan ditugu, amark erakundetik egin dizkegun aholkuen eh, inguruan, eta horretarako ba UNESCO erakundean lan egiten duen ba Venus Jenin eh, Anderearen parte hartzea izan genuen, eh? parte hartze garrantzitsua, E, duda, dudarik gabe, bueno, gero samarra dugu ba, horrako interbentziaz gain baitare lau jarduera para, paralelo, paralelo edo taller izan ditugula irratik komunitarioen ba, egonkortzeko eta garatzeko proiektuen inguruan, aritu ginen horre SNRL frantziako sindikatuko eri Lucas izan genuen. Bigarren tailer izan zen Irrati Ekoizpenen elkar trokak eta artxibaketa sistemak, hirugarren tailer izan zen irratik komunitarioak eskaintzenen e, bueno, ba, ditugun ba, ditugu formakuntza tailerren e, ziurtagirio ofizialak eta honetan, ba, ir, e, Irlandako kiden esperientzia jaso dugu, eh, Dublineko ONRFM e, irrateko lagunen eskutek izan genuen eta bukatzeko bazuk aipatu e, jatorrezko hizkuntzak eta hizkuntza gutxituen e, bueno, lanean arikanen irratien inguruan aritu ginen. Bildu ginen, eta bueno, ba, jarranetan hamarra maboste lagun, irratiz beharrenetakoak, ziren oksidan ni harrak, e, bueno, baita egalikoz lan egiten dutenak, katalanez lan egiten dutenak eta esan barra dugu. Katalanearen e, bueno, adibidea jarri dugu, 6 milioi iztun dituela, baina bitxia baldin bada ere, erralitate bada eta da gaur egun, e, bueno, e, ego kata, katalunearen egoaldean e, ez dago leirrati komunitariorik katalanez ari dena, perpina nean, ipar aldean. E, bueno bertan badago irrati bat eta bueno, ba, guzti horren inguruan baitare hitze egiten egon ginen, ezta. Ongi da gaurche Montpellierreko ba, ba kongresuak emandakoa, aipatu duzu bai irrati ezberdinen arteko lankidetza, Aitor, eh bueno, ba, dela eta hortan e, antzek irratiek ere babitu hainbat proiektu e, Europa mailan goratuko e, dugu <coughs> hain zuzen ere, ba, e, astean, Europako Irrati Komunitarioen bigarren foroa ere antxete irratia kantolatu duela, hemen, gurean? Bai, bueno, foroa ipatu horreti bukatzeko e, aktuazio plan batek oso oso gainetik aipatuko mm -hmm. dugu, izan ere, bueno, antxete irratiak hartu duelako baitare amark, e, Europako kontseioan parte hartzea, e, mm -hmm. bertan, bueno, lanean arituko gara, eta zentzu horretan, lehen aktuazio bezala, urrian, Bruselasen, e, bueno, ba, irrati komunitarioa, eguz, izkuntza gutxituetan, eh? lan egiten dugun irrati komunitarioen topak eta bat antolatuko dugu, esan bezala marra maboste irratien inguru eh, bilduko gara, urriaren amasei eta mazazpian izango da itzordori, benetan itzordugu garrantzitsua da, onarri bat eh, bueno, eh, sortuko dugu edo osatuko dugu lehen aldiz Europan, pasan eh, bueno, bezala, eh? gure irratien arteko, irratien arteko bon, lankidetza bat sustatzeko. Eta bertan, ba, adibidez, Monika Benova, e, talde sozialistako, Europako talde sozialistako diputatua izango dugu, baitare, Franzoa Alfonsi, e, Kortxikako diputatua, ale taldekoa. E, bueno, ba, baitare, saiatzen ari gara, Europako eskerbatuko taldearen ordezkaritzaren bate egotea, zembezala magozit errati parte hartuko dugu. Eta lanean ari gara, beste bosti errati baitare, <coughs> ba, bertan, e, egotea ziurtatzeko eh elburu bezala daukago baipatu duguna baitare ba parte hartze kolektibo bat ziurtatzea gaur egun ditugun bueno ba ezintasunak ezintasun guztioi aurre egiteko ba, plan plan bat martxan e, jartzea eta baitare bueno ba europarlamentariekin ba, lan bat e, aurrera mango dugu esan bezala ba, estrategia hamen komon bat ziurtatzeko hori bueno e, urriko itzorduari dagokionez mm -hmm. e, Brusela egingo dugun konferentzia hori dago kionez, eta gero, bueno, zuk aipatu duzuna, ez? Bye. Bestelako itzordu bat daukagu ja, e, bueno, ba, bigarren Europako irreti komunitarien bigarren foro antolatzen dugu E, donostia eta Hendaia artean izango da, e, datorren e, bueno, ba datorrena astean eta bertan 2061 lagun lagune bilduko gara Europako txoko ezbernietatik etorretakoa, hizkuntza gutxituen inguruan arituko gara eta adibide gisa, hai, hartuko dugu Irlandako hizkuntza politika horren inguruan estabidatzen egongo gara, baitare bueno, ba erratik e, inguruan estabidatzen estabid oko dugu RLDD hori baitare ere garturatuko dugu eta bueno, bain, emakume eta, eta komunikaziaren inguruan, asko bueno, ba asko eztabaidatuko dugu, tailer batzuk baitaren antolatua daude. Hala ere, bueno, informazio gehiagorako badaki zute, eh, antzetamedia.info nor eh egitarau guztia eh daukazutela eta parte hartzeko aukera. Haukera eta helduen astean ere, eh, honen berri emango dugu, duari gabe, meno ba, e, hortan, gutziko e, dugu, ba, gogoratuz entzulei, hain zuzen ere, ba, antxeta irratia, e, ba, euren eskualdeko euskalazku irratia dela, baina, aitor, garratxua da ere, entzulek, herritarriak indezaten, ba, antxeta irratiak, euren uh -huh. komunikazio eskubidearen borroka horretan ematen bituen urratsak eta egiten den lana ere, e, ezagut, ezagutza. Da, hori da, aintzua. hori da. Ongi da, aitor, ami esker. Ba, izuri, aio.